är 15-20 minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 14. Gud, du är min Gud. Bibelns Saltare 63, vers 2 och vers 5. Gud, du är min Gud. Tidigt jag söker dig, törstar jag efter dig som ett torrt land efter vatten. Jag lovsjunger dig så länge jag lever, och min mun ska prisa ditt namn. I ditt namn lyfter jag mina händer, trygg som ett barn i sin moders famn. Gud, du är min Gud, men det förstod jag ej synderna tyngde mig tills jag bad i Jesu namn. Gud, du är min Gud och hela världens Gud. Evigt jag lovsångsljud till din ära vill uppstämma. Jag lovsjunger dig så länge jag lever och min mun ska prisa ditt namn. I ditt namn Lyfte jag mina händer, trygg som ett barn i sin moders modersfamn. Gud är den som verkar i er. Bibelreferens, Filippelbrevet 2, vers 13. Hur ska vi veta vad Gud befallt? Vi vill ju följa hans ord i allt. Vi vill ju göra något för vår Gud. Vad är hans vilja? Vad är hans bud? Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske, för att hans goda vilja ska ske. Gud kan ju göra mer än vi tror genom den kraften som i oss bor. Bara vi låter Kristus ta gestalt i våra tankar leder han allt. Ja, vi vill prisa Herren idag för att han brukar den som är svag. Vilja och handling blir som han har tänkt genom hans ande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 Ända sedan jag var mycket ung på 1950- och 60-talen har jag varit intresserad av ord och deras betydelse. Eftersom jag var en riktig bokslukare som barn fick jag snabbt ett stort ordförråd och dessutom blev jag genom min uppväxt i Indien också van att förstå och uttrycka mig på engelska även om internatskolan jag gick på var svensk, ja mycket svensk. Redan som ung började jag skriva dikter och så småningom också sånger. Att hitta och använda rätt ord och beskrivningar har varit ganska lätt för mig. Ordbehandling. Det har förstås nästan blivit som ett eget begrepp en del av datorernas värld. I och med att fler och fler fick egna datorer på 1980- och 1990-talen. Nu har vi självklart i vår dator eller surfplatta eller moderna telefon så kallade ordbehandlingsprogram med automatisk avstavning och stavningskontroll. Alldeles nyligen löstes det låsta läget på Svenska Akademin på så sätt att man lyckades tillsätta två nya medlemmar så att man i fortsättningen skulle kunna fungera. En av dessa två är en hög jurist- och alltså inte författare. När man förklarade och motiverade valet- talades det om att också i juridiken- är ord och ordens valör- något mycket viktigt. Och det därför låg nära till hans- för en jurist att finnas som en del av den grupp- som förutom att dela ut Nobelpriset i litteratur- också ger ut Svenska Akademins ordlista och ordbok, det som till stor del bildar en norm för vad som är språkligt rätt på svenska. Själv tror jag, fast jag sedan många år mest skriver på datorn eller surfplattan, att det också är viktigt att kunna skriva för hand och ha en handstil. Ibland är det en njutning att skriva med penna på papper eller i en skrivbok. Det är bra att kunna använda orden både när vi talar och när vi skriver. Ett torftigt eller svordomsfyllt språk från kända personer i tv eller radio gör ett beklämmande intryck. Och samtidigt är det nog viktigt att vi som har ganska lätt för ordbehandling inte bli självgoda snobbar utan alltid försöka förstå vad människor menar och också försöka tyda alltid det bästa. Alla har vi sagt saker som var ogenomtänkta och blev klumpiga eller plumpa fast vi inte menade det. Vill vi bli behandlade med barmhärtighet så ska vi också möta andra och deras uttalanden med barmhärtighet så finns det enligt min mening en stor skillnad på det skrivna och det talare. När man talar eller berättar och predikar tror jag personligen att man inte ska läsa innan till allt för mycket. En del präster och pastorer begränsar sig till att läsa sin predikan. Det tycker jag är synd. För vissligen kanske det innehållsmässiga blir mer korrekt. Men kontakten med åhörarna och hela engagemanget blir lidande. De flesta av oss behöver säkert anteckningar och stolpar när vi talar inför andra. Men talare som nästan helt är oberoende av sina anteckningar men ändå följer sitt manus, de gör stort intryck på mig. Och nu vill jag vända på allt sammans. Ordbehandling betyder ju oftast att vi behandlar orden. Men det finns ett annat ord, Guds ord, bibelordet. För mig som predikant och förkunnare eller som engagerad lekman är det bra att kunna lite ordbehandling. Men ännu viktigare är det att jag behandlas av ordet. Och här vill jag läsa min dikt från 1995 som tar upp det perspektivet. Lyssna och tänk efter ordbehandling sitta vid datorn arbeta med ord forma tankar meningar, koncept att förmedla till andra en grundförutsättning att ordet har behandlat mig trängt in i mitt liv format min tanke min mening, mitt koncept om ordet är äkta Omanipulerat kan min ordbehandling beröra och röra, betyda något, kanske förändra. Omvänd ordbehandling, det enda raka. Och så läser jag ännu ett prosastycke ur avdelningen Spaltare i boken Ortslöjd. Och titeln är Stugmöte. För ett par dagar sen blev jag ombeddat i en kommande samling för ledare av smågrupper i vår kyrka. Hålla ett inledande tal med lite bibelord och inspiration. Jag tackade med glädje ja till förtroendet och har börjat fundera på vad jag ska säga. I vår kyrka och församling finns det en hel rad olika grupper med lite skiftande innehåll som sorteras in under smågrupperna. En handarbetsgrupp som skickar sina alster till behövande i andra länder, en finsk och en eritreansk församlingsgrupp med egna samlingar förutom att de deltar i församlingens gudstjänster och verksamhet. Det finns också praktiska servicegrupper som sköter städning av kyrkan och kyrkkaffe och mötesvärdskapande under Men de flesta smågrupperna är vad vi skulle kunna kalla bönegrupper som träffas till sång och bön och bibelläsning och lite fika och är hemma hos varann en eller flera gånger i månaden. Jag smakar på ordet stugmöte och tycker om det. Över hela världen i kyrkor och församlingar i olika samfund har de kristna träffats i hemmen och haft gudstjänst och gemenskap. Under 70 år av kommunistiskt styre i Sovjetunionen hade många kyrkor som inte fick ha kyrkobyggnare sina huvudsakliga mötesplatser i hemmen och i vissa fall i skogen när riktigt många skulle samlas. Under mina besök i olika delar av Sovjetunionen Alldeles i slutet av 1970-talet och på 1980-talet var jag med på många sådana samlingar, ibland med 50 personer eller mer i en vanlig lägenhet. Annars handlar väl stugmöte mer om upp till 10-15 personer som har en mer informell samling. I södra Indien där jag hade min uppväxt och också arbetade som förkunnare ett par år var jag ofta med på den typen av stugmöten. Ganska många stora och starkt växande kyrkor har smågrupperna som det allra viktigaste i församlingsuppbyggnaden, där veckans två viktigaste samlingar är det som kallas cellgruppen eller bönergruppen i hemmen och den stora söndagskottjänsten i kyrkan. Detta är de två vingarna som bär församlingen uppåt och framåt. Och i dessa församlingar förväntas och uppmanas alla medlemmar att varje vecka besöka både hemgruppen och kyrkans söndagsgudstjänst. En förebild för många pastorer och församlingar är den ofattbart stora megakyrka som den sydkoreanske pastorn Yonggi Cho byggde upp från grunden på den här principen. Antalet församlingsmedlemmar i Seoul har varit 800 000 eller mer men trots detta otroliga antal människor har kontakten med och stödet till alla tydligen kunnat fungera genom smågruppsorganisationen. Jag tror i och för sig inte att att sådana nästan militäriskt organiserade och styrda församlingar är någon bra modell för demokrat, demokratiska och individualistiska Sverige där vi är vana att bestämma själva över våra liv och slår bakut eller drar sundan om någon försöker styra våra liv hur välmänt än kan vara. Men jag tror på vikten av att vara med i både den stora gudstjänsten och i den informella gruppen i hemmet. Kanske finns det inget land i världen med procentuellt sett så många ensamma människor som Sverige. 2014 kom en samlad statistik över hushållen i Sverige som visade att omkring 4 av 10, närmare bestämt 37,7 procent, av hushållen Var ensamstående utan barn Till en del är ensamboende och eget hushåll ett medvetet val och ett uttryck för välstånd och oberoende men i siffrorna ryms alldeles säkert mycket ofrivillig ensamhet och längtan efter gemenskap Under en dyster tid av Sveriges andliga historia med den lutherska stadskyrkan fanns det en rädsla för de fria andliga samlingarna utan att en präst var närvarande. Så fick vi det så kallade konventikelplakatet 1726 som förbjöd stugmöten med kristet innehåll om inte en präst var närvarande. Det gick naturligtvis inte i längden att hindra människors längtan efter andligt liv och förnyelse och bland annat metodismen och baptismen bröt fram också i vårt land. Det första baptistiska dopet skedde 1848. Tio år senare, 1858, avskaffades tickelplakatet. Psykiskt och andligt välbefinnande har vi goda chanser att hitta i de kristna smågrupperna i hemmen, i stugmöterna. Välkommen med, du också! Och så läser jag en dikt ur avdelningen Dikter. Jag vill ge dig livsrum. Jag vill ge dig livsrum, inser att det är kärlekens sanna gåva. Inte förminska dig så att du passar mig bättre. När du hittar din egen trädgård och odlar den och växer i självkänsla, då växer också vår gemensamma lustgård. Trygga vandrar vi i den tillsammans. Inte som siamesiska tvillingar utan som två som är ett av fri vilja, I den trygga kärlekens möten. Där en osynlig tråd alltid förenar oss var den andra än befinner sig. Och till slut en bön. Vilka är de fattiga? Vilka är de fattiga som glädjens budskap är till för? Vilka är de mottagliga, det som väntar på evangeliet? Gud skickar bort de rika med tomma händer, medan jag har stått med mössan i hand och krusat och feskat för dem som inte behöver Kristus. Är det konstigt att det blev så lite skörd? Jag sådde ju i törnsnåren och bland tistlarna, lager på lager av god, dyrbar sed. Jag såg inte de stora ytorna med god jord. Inte heller nu är jag säker. Är det här då de människor du tänkte jag skulle gå till? Med stapplande språk, med udda beteende- inte så rumsrena i de religiösa reservaten, de ensamma och ångestfyllda, drogens gytjebrottare, förlorare i allas ögon. Är det om de om dem du sa, här i stan, är det många som tillhör mitt folk. Herre, förlåt mig igen. Låt mig få min syn. Ge mig en chans till, ge mig dina ord och led mig till det fattiga, till dem som tar emot glädjebudskapet.